یا کوم دیرشمه پارا سورہ قیامت کی دشپگشتم آیات مبارکانہ نوو درس کلا اللہ فرمائی دا سندا اذا بلغت التراقیا کل چب اور سی گی روح دے مرکن دون تھا اے چ ملائک اخلی نو داسې د دې خبوده طرف نه روباشي تاسو ګورئ دا مشرانې زنانا مشران شړی پوي ځنې وقت شړیا غا سا صرف پسینا کیږي او رازی کلا داسې نه دایزا بلغت تراقیا کل چې بورسې ګیروه نه مرکندو نو او بس ملکل کل موت موجود ده روح اهلی او داغه وقټ ده د خطرې ده شیطان او د ټول لخر په حرکت کراغلی وای شیطان لخر لوای شای و او فلان هی مړ مړ کیږي کوسم سو بس د ګوت نو او تو د ټول لخر په حرکت کیږي دا سړې چرته ایمان تیرن کی اللہ دیزم گا استاسو مرگریش اذا بالاغتی تراقی کلچی ابرسی گی روحنا مرکندو نتا وقیلا من اوبویلشی من سوک دے راق دمچون کے یرا سڑے مڑکی گی سوک دمگریشتا کنا یو مانا وقیل من اوبویلشی سوک دے راق دمچہ انکے یا وقیل اوبویلشی من سوک دے راق پورتک کې دد دی روح لرا یرد رحمت ملائک بے پورتک ای او کد عذاب ملائک بے پورتک ای ځکه د مومن د روح د ق سکولو د پاه د رحمت ملائک ک او د جنت ل یو کفن راړی خوشبوي روړي وي او چې دا روح راي پاکه روح روه چې د پاک بدن کېي د الله رحمت او د الله رضاته روه ل لدي چې روي دا روح پاغه جنتتی کفن کیون غاړي او د دې روح نه یو داسی بوې رو چچی چې هغه ملائک محسوس شي وای چې دروازه کولاو کینوې داسوک د چې دا شیخ کوله بوې ځان سره راړو ملائکم د دې روح غ بوې محسوس شي وقيل او بوې له سیمان څوک درو پور تک اون کې د روح لرا او د کافر د روح نه یو غندبوی روچت شي نن مونغ حدیث دی ابن ماجه او نبی علیہ السلام سره صادره دی یویته یویته دوته صادره غپیش نه کوي رسپ صادرونو بو بو کرا الله حبيب پوز مبارک کبانه کې خو داسه بدبوې روچت شي د روح د کافر نام ځو عَنَّهُ ان هوفر او د یقیو کې چې ب شکه دبلتون دی بس اودونیا پریزی خپلمالله او دولت پریزی عدي سره دي سړی زړ تړی نه سات د مرګه آغې۔ بانگلا او مال او دولت او لخکر یو بادشاہی پاتشوا بیاچرا پاسې نو دا دنیا بنی زمک بنی اسمان بنی نو استاغا بانگلا بسوی نو سره سر سرے دی دا دوام او دام شوالی تعلق نساتی پدرنگ دے سات دے او ساگانی پورا شوی وزونن انہو الفراق او دګمان کوي چې ب ش دبلتون بیا و د مومن د پاراسانانه د نبی د اسلام بچی چې وفات شو و زب دی نه زیات خفهوي ابراهیم ته وي او که جری دا پتن نه چې به سرورڅ ځې پس یو کې دره غورې وږ دغ نه آ اووکمړ شو نو یاد رنگ د یا کاللیکه ډیر شي نو شپې تقاله چې ور سر نظر میلاويږئ۔ خپکان خوب به اللیوي چې د سره میلاوي دلوي سم دستې ملاوی دللی ا دا روح چېلاړ شي نو دا خپل خپلوان ورته را جمعه شي حدیث نمشکات شریف شیف کې راغلی و فلانې څنګه فلانې څنګه نو بیا یو بلته و پرږي ځ دنیا ددونهادست ړیوالي نه په آرام شي د چې پهرام شي ور وی فلا خو همارشو ادل تنه درا غله وی پوشه تنه درا غله بل سياله ته زکر دوازه یونه دی یو د مومنانو جنتیا نو دروزه دی دی وجننن مغ حدیث وی جابر رضی اللہ عنہ وفات کې دو مشهور شاگرد دی محمد ابن المنقدر دا ارتوه ای وفات کې کې رسول الله علیه السلام وایا دا ارتوه ای مغ پسکي دته ارسال و السلام الالموات وي ډېر صحابيا ته صحابو نه منقولي چ وفات کی دن کې دی ویلي چ فلاني سره کمه لا او سلام الله دار واحد مؤمنان ول تسقيږي بلاږي وي زوننا انه الفراق او دي اخینو کی چې بشكدا داخو بالتنيب والتفت الشاق بالشق او پی وش پند اید پند سرا یا خدغه ته مراد دی ګور چشوک مړکیږي نو پند ورته سمې کی دمر آج شوې ده کتا ورته پند سم ان کیو نه غي نه کی نو دا به کوي فاتیشي دیو جن مسلمانانو سمجدار خلک بیمار تشو گیری کئی چې خطرنا کی که یوازی مرشو خلیم کو لاو پاتی دا سترگیم کو لاو پاتی شوی لاسونا غن پاتی شو لخپی غن دی پاتی شوی ادا بیا چی دا سی اونشو بیا دا پزور سمول امن دی پکار زکا مسئلہ دا سی دا دا مڑی اندا موڑو کے ماتول داسې سی د دا لکد جوان دی. د مړی اندماتول چېس په زور ور لې دا دا دي دی د جودي وال تافتې سا قو او پی وسبشی شي پډی د پډی سره بعض د سا اول مراد ماد د دونان او د بل سااق نه ماد د خیررت داد ده. الى ربك يوم اذن المشاق ستارب تپا دغرز بان المشاق تللی الى ربك يوم اذن المشاق ستارب تپا دغرز المشاق ورتللی وصل اللہ تعالیٰ خیلی محمد آل